Bona, bueno, maik ala orden gutxizango dira bere ara, faktoreango deuska erratearen sintonian, hemen dugu eko esferren tartea asteazkin nabezela xe. Menda, Jokin ala zabalaupai, Jokin, nongetorri. Egunon, egunon denoi. Ederra dago, eh. Ederra dago. Ederra dago, eh. Bueno, kanporateratzeko eta behiratzeko ere estu behar astirik izango ruizia, baina jo, ederra dago. Ego eh? te behiratzeko, <laughs> kalera teratzeko guna. Bueno, eh, Jokin. Jokin erial doko dego. Bueno, ba, gaur Goierner argindar berdea merkaturatzen duen kooperatiba dugu aipagai, Iritzu uh -huh. aldean zaizuen, izan ere Joan de Nigandean Antonosti egin zuten urteko bazar nagusia, etzen izan Iberdrolak egiten dituen Ospakizun Hondiondi horietakoa, kontrako mm. manifestaziak eta guzti erakartzen dituen etakoa, Baina bere mailan saio Hondi eta Ederra. Gurekin Goierner kooperatibako gerentea Santiotxoa. Santiotxoa, Santi, hau santi santi. pagunon. Egunon. Bueno, bere chikian egun handia, ezta zoentzat. Bai, eh, azken finean kooperatibetan, hau izaten daude bat etikan, bueno, tramite bat urtero egin behar duguna, baina besta etikan behar izaten da eguna undia. E, danok, bueno, e, gure batkide bitzeko aukera baten diegu, eta, bueno... Baitare, bueno, bon, ditugu bakarrikontuak uh -huh. eta zalpenak ematen, baitzik eta, ba, bueno, guretzat izaten da urteosoko nola bai, derrebali bat du eta, ja. bueno, baitare ospatzeko beguna. Ari gara, goienerreko santirekin hizketan esan dugu, goiener argindar berdea merkaturatzen duen kooperatiba dela. Emaizki guztu santidatu batzu, pixka, dirudika ezagune, ze presentzia duen goienerre, bat, zenba bazkidez areten, ze fakturazio duzuen, ze evoluziara manduzuen eta bar. Ba, bai, goieneraz izan 2 mila baina, bueno, bere kontratuak egiten, argindar berrizta eh, datorren eh, argindar, ba, bueno, fakturak eh, eskaintzen ari gea. Eta 2 mila amabitik honea, baina, lau mila bosteun batkide gare, eh, egualde mailan, eta espero dugu urte, buka, urtea bukatzea 6 mila batekin, Iaz 2 e, milioi eurotako faktura ito izan gendun Eta, bueno, goien erasizan ja gaur egun gara sotzi langile e, Gaudela bai, bueno, bai jo alde maian, e, gaudela banatuta Eta, bueno, gustatuko ditzei guke kontratazio prozesuak, ba, bueno, baitare zabaltzen aurten Eta gure plantean mendudu, gure plan gintza, gustatuko ditzei guke baitare amasei batera e, eltzea Ez daki guau urte, baina bonen mendik urte bete batera gehira bai. Bueno, hori berra da, zeu ere espero etzenuten evoluzioa da, ez da? Zortzi langilea gaur, gaur egun, amase izatea espero, bueno, pozgarria da, ez da? Eh? Bai, bai, azken zinean da, gure burutako bat, e, dan postuak zortzea, azkotan esatzen dugu, nabatu, piko gara penatzer dan, Ba, guretzat da oso gauza oso erraza, gure kontsumaren bitez, e, lanpostuak sortzen ari gea dela bueno aldaketa txiki baten bidez be, be, bermatzen ari da ba, bertan ba, bertako jendea ba norabai ba e, lanpostuak sortzea, zerbitzu ematea, harreta bat norabait kalitatezko harreta bermatzea baitare eta gun dugun dugu baitare iskuntan gure txatorigakoa da Arreta mateko, esuen asmoazarda, eh bulego gehiago irekitzen joatea, sante? Bai, eh hasieratik hori baita ere izan elburu bat, baina bueno, beti zen baketara do, be, eta horten ja gure asmo izango san, sagurazki baita esteitzen bai Bilbon ja e, ireki lemingo bi bulegok, horbizitik e, kanpo, eran gure goitza egonda beteranik horrizin e, eta bueno, momento hontan ja ikusten ari gara ja andala Bueno, momentua, ba, zabelpen porzesu hau nola baite, pausu hau emateko. Mm -hmm. Bueno, badiru di, eh, Santi, goiener hor, bueno, ba, merkaturatze, enpresa eh, bat dala, kooperatiba moduan antolatua, baina ala eta guztizere, inguruan badiru di dinamika, bueno, sozial, eh, ahundia dagoela, voluntario de xente ari dire lanean. Horea. Eh, Bai, bai, asieratik, eh, goiener ezin da ulertu, ba, asieratik eta gaur egun, e, bene, bueno, erroldatu da ditugu ia, egun bat voluntario, na, e, dan egiten dutena nola, bai ba, oso arloz berdinetan, bai kontabilitik, ba, bueno, ba, e, ekoizpenak edo, bueno, baga, proiektuak, ekoizteko proiektuak garatzeko, ba, bueno, bideira garaintasun proiektuak e, astertzen ari direnak, E batez ere basabeltze prozesuak hitz ematen dituztenak, tailerrak, faktura elektrikoen ingurun hori gero ezta geia ari direla eta hortarako izan da engakua, ba bueno ikusi dugu, ba, bueno, kooperatiba kontsumo kooperatiba nolabait bidin bat motzk gelditzen zala helburu guzti horiek e, erantzun bat emateko eta eh, sortu dugun izan da eh, pasa den bueno, iaz este Goyener elkartea, Irabaziozmurik gabeko elkartea eta hor daude, bueno, gure voluntario guztiak dano daude hor eh, barrun sartuta. Orduan beste, bueno, beste ente beste erakunde txoba da. Era beste erakunde txoba eta erakunde hortatik, ba bueno, sentzon dio dauko nolabait holako ekimen sozialet ba aurrera ateratzea eta ez hori bakarrik ziren ja inguradieratik gure proiektua izan proiektuak energia ekoizteko proiektua garatzea eta hortako e, ikusi dugu eta ikusi ta nola dagoen e, e, arau elektrikua, e, estatu mailan eta esegon kortasun hondia izanez gero e, erabaki dugu baitare beste kooperativa bueno egia sanez beste bi kooperativa sortuko ditugu a ber uraldiren nafarkop eta horida bat izango da Nafarkop hori ja eratu da mm. eh justo e, urtarrrien e, Nafar maian na farra mailan eh, arituko dana eta aurten ja eta bueno justo pasaren la la horun batean onartu intzan beste kooperatiba bat sortuko deguna Euskal Euskal a, Autonomia Erkidego mailan, ba hoize, helburu horrekin, helburu berriñekin baino el, el nola... burua, burua izango da hauena, e, ekoizpen e, proiektuak e, aztertzea bideragarri diren ikustea eta bar. Horri da, eta persona fisikoen bat ez zere ba, kont, kontsumo kooperatiban eta ez kontsumo kooperatiban dudene, baina bueno, bat kontsumo kooperatiban personai eh aukera bat ematea, inbertsio txiki batzuk eiteko olako proiektuetan. ordu ba bueno, berdin dio zenbat zen nulako elkarpena egin e, nahi duzun aukera emango begula nolabait ba holako proiektuetan parte hartu izateko. Nahi dena da nolabait ba gizarte mailan proiektu hauek aurrera eramatea eta ez enpresa hundien euskutan, gelditzia soilik. Eta ze bidetatik ikusten da orain artekoan eh, badakigu bideak ez direla erres eh, egun jese bidetatik ikusten da onelako ekoizpen proiektutxoren bat lantsatzeko edo abiatzeko eh, posibilitatea. Si. Bueno, eh aztertu berdia gaus asko alde batetik kan araudia, instalakuntza bakoitzaren egoera, tekniko, ki, ekonomiko, ki, bueno, hor eh, asken fineen variable asko, eh, bueno, jondatzen dira eta egin behar deuna da Nola baita, nena astatu. Gero baita ere, kontuta neuki berdeu, baita ere, ego e, alde maian nolako balea bide naturalak ditugu nola berrizta e, aritzeko e, jasangarritasun puntu batekin baita ere. Ez dakit Este que ton gulerzu de adibidez posibilitate izan litzeke fotovoltaikoa edo behar da e, hidrauliko txikiren bat edo beste iragazia edo Bai, momentan lenttasuna bertan hidráulico txikitan eh justo momento aztertzen ari gara hiru 4 proiektu ez eh oraindik kan ba bueno, ez inden dugu piska eta aipatuzei zenolako proiektuak izango ziren, baino eh teknologia mailan ikusterari gara, Eraza na izan daitekeela hortik kanabitzea, baina ez dugu baztertzen, eh, ba, bueno, eguzki plaken eh, ingurun, ba ona se ser Baina da, justo, ba, bueno, segun etase kasutan, bidera puntua, asko sarrazago izango dala hidroelektrika txikitan ba, fotovoltaiko ekin, baino, momentu enten. Mm -hmm. Bueno, ari gara goiener, Riburus, ezketan, argintar berdea merkatura txera da goiener, ari gara santio ochoa cooperativa kojerentearekin, udalerriak ere ari dira bate egiten goiener arekin? Bai, e hori izan zan bere garaian guretza ba, oso sorpresa politxea eta, eta undia, ez bakarreko da lerri, baina, bueno, egu hogeita bost bat, ez dakit, ustezken erroldan, ustez, hogeita sortzi direla ja, nola, bai, bazkiretza egin dutela, batzuk, e, bueno, babesa ematen ari dira proiektuai, eta beste batzuk e, zuzenen edo aldiberen baitare kontsumitzen ari dira, eh oiena rekin hori da mm -hmm. beste batzuk ba bueno baitare bilatzen ari da antolatzen ari da baitare ekitaldik eh herri e, mailan ba zabaltzeko bueno, ba, olako ereduak edo e, faktura elektrikoen elektrikoaren inguruan tailerrak baitare antolatzeko eh herri mailan ba bueno jendak jakin mm -hmm. zer ser de Monterreyan factor electrico, no laulertu, ulertu jakiteko aber e, posible dantzear aldatzea edo beintzat ba jakin ongi daukaguna la, daukaguna ongi ala gaizki dago. Ordun ba ona holako serbitzoa ikusten ari da bait eta hor sinergia politica sortzen, sortzen ari dira. Bueno, bueno frente asko dauzkatzue eh? badirudi beste bat ere lantzen ari zaretela eta Hernani egingo duzue batzar berezi bat aber serenada energia berriztagarri kooperativena. Horri da, goain e, maiatza, e, bueno, izango dia iru lau egun, e, goien erdago e, e, berri, energi berrizta garrien e, batzar, edo barkatu elkarten, Europar elkarte barrun, e, elkarte horren barrun daude oiruro gehitabi kooperatiba, goien errekopidezela, eta kooperatiba guzti horien azpin, daudeia irure un mila bat e, biztanle Europarrak. Europa Orduan, bagera ba jende deixente, ba, Europar mailan olako eredua sustatzen ari garenak, eta aurten, E, bat zarrorokorra, elkarte honen bat zarrorokorra, izango duleku hernaniko e, ideo edo horonako e, ereikinen, ereikinen, hori da. Eta, bueno, eta goien erritokatu saioen nola baita hori antolatzea, eta bat izango da horita baten, e, larun batako izian, eta bueno, anontolotoko dugu, bueno, zer nolako eragina dauko edo zer papere, E, izango duen e, gizartea edo gizarten mugimendu kuenerko bezalako mugimenduak energiaren ingurun eta zenolako eragina izango duten batez ere e, gizarte mailan Eta hori ba, bueno, ba, izango izango da justo larunbate hartan osakia hemendik. Bai, bai, batzar 20... batetik, beste batzarrea eta buru belarrindan antolatu behar. Bai, bai, bai. Eztenari bai. da da berri, vamos, buru belarri bai. Vale, el esango dugu. Bueno, e, goiener, Goierner argindar berdea merkaturatzen duen kooperativa Pisana kazabaltzari dena eta e, urte bukarerako 6000 bazkide izan ditzakena Santiago Eskarik asko. Miles que estoy. Bueno, e